Det er bare det bedste valg på TV. HBO. Velkommen til BingeCast. Det er vores anden sæson. Det er afsnit 3 på anden sæson. Og jeg har fundet ud af, at der kun skal være syv afsnit i øh, sæson 2 af Cast. Det, det er lade. Der er, Vi har hele tiden sagt 8, eller jeg har måske mere sagt 8, men det er i bare syv stykker. Så der, lad os bare sige, at det er endnu mere kompakt end det hovedet har været, de er endnu mere travlt. Og det er afsnit vi... 3 meget godt eksempel på. Det var, jo, det var jo lidt ærgerligt at finde ud af. Det var, som jeg vil huske, det er en, der hedder Chian, tror jeg, man siger Hansen, der gjorde os opmærksom på det, at vi måske var lidt, lidt for, for optimistiske med vores forhåbninger om, at der var otte afsnit. Men øhm, der var altså kun syv. Så er det Men til gengæld så er der otte afsnit i næste sæson. Yes. Så på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig skal vi nok få ret. <laughs> ja, det er præcis. Det er det, det handler om. Ja, det det præcis. <laughs> Hey, endelig starter, ikke? Ja sidste, uh, sidste sæson, der snakkede jeg i hvert fald lidt om At jeg synes, at hbo appen Det var, var sgu ikke helt, uh, helt top-notch Jeg tænkte lidt på det der At sætte det i gang uh, til afsnit 3 her Jeg synes sgu, det, det kører godt ja. Der er ikke noget, der falder ud, der er ikke, og det er nogenlunde til at finde. Det er ikke helt Netflix-niveau endnu, men, men det forstår jeg Nej, det er godt. på ingen måde Netflix-niveau, og jeg vil også sige, de har ikke gjort meget, altså, men jeg har faktisk ikke haft det store problem med sådan en stabilitet, det er mere det der med, at hvis, ikke, hvis man følger en serie derinde, så som ikke nødvendigvis ligger op i toppen, så er det fuldstændig umuligt at finde den, altså. Ja. Så altså, for at gå videre til det næste afsnit, så skal man gå ind og gå ind bagom og finde det, altså i helvede. Men uh, det kunne vi bruge ja. rigtig, rigtig lang tid på at snakke om. Det er ikke nødvendigt. Det skal vi ikke, men øh, jeg synes bare, at øh, jeg lige vil sige, at jeg synes, det var bedre end sidste år. ikke helt top endnu, men, men øh, man skal også give ros, når, når der er noget at om. Det er rigtigt, men hvis vi så kigger på, synes jeg så jeg elegant hopper videre til afsnittet. Okay. Det var det, jeg ville gøre ved at sige, hvis man skulle give mere yes. ros, så var det jo til afsnittet. Lige Egentlig er det sådan et, jeg vil bare sige generelt afsnitsmæssigt, så tænkte jeg, øh, så blev jeg lidt skuffet, sådan lige, jamen, lige efterfølgende, fordi det der med, at jeg havde Sæt meget frem til møde mellem John Snow og Daenerys og det var sådan, Der var ikke helt den der Det der ligesom skete Og det samme med Samwell Tarly Der skete heller ikke nok der. Der, der der var nok Altså der var nogle elementer men, men lige i sekundet efter Var jeg sådan Nå okay så stoppede vi her Men, men så efterfølgende vil jeg ja. så sige Der er jo rigtig rigtig rigtig, rigtig meget At komme efter den her, det her afsnit Altså mere end man lige umiddelbart skulle have set første gang. Ja, altså kollega Benjamin op på arbejdet, han sagde noget af det samme, i hvert fald at han synes at afsnit 2 var bedre end 3, men altså jeg har det helt omvendt, uh, ikke fordi afsnit 2 var dårligt. Uh, og afsnit tos store uh, stor battle scene til sidst, var jo uh, bedre end uh, de battle scenes. Altså, der var bare mere af det, og det var federe at set op, end den her gang, men jeg synes, altså det her, det her er absolut uh, det bedste afsnit af sæson 7, synes jeg, indtil videre. Ja, men jeg var også med, med at give, at der var... Der var lige net, det nok til, at jeg skulle sætte det videre i gang. Altså både hele afslutningen med Tyrell havde jeg egentlig ikke set komme, oh. og så hele, tænk jeg på dig. Erik, du måtte uh, finde en tår, din yndlingskarakter at røve ud der. Jamen jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var medtaget. Jeg, den scene, den, den gjorde mig mere end uh, Jon Snow og Daenerys mødet. Som jeg faktisk ikke, jeg ved ikke om jeg bare ikke synes, at det er helt så spændende. Jo, jeg selvfølgelig Nej, synes, jeg det er spændende, det... men måske det fylder ikke så meget for mig, som, som øhm, øh, Jamie og äh, Tyrell, eller hvad hedder hun, øh, Olenna, tror jeg. Du er mere jeg. til at lande steds, skal jeg høre. Ja. ja. Men det er også fair nok, med at sige, for de fleste tror jeg, at så har man set meget frem til det der møde der. Øh, ja, det tror jeg også. Og der, der ligger rigtig, rigtig meget i vente, <coughs> men, men det blev bare sådan lidt, det bliver oprids. Hvad er der sket tidligere? Hvor er det, vi lige står henne i forhold til, mm. hvis man nu, man nu har gang fulgt med her for, i syv sæsoner, så følge det sådan lidt, ja, ja, det ved vi godt, kom nu videre, ikke? find ud af, at ja. I er familie sammen, eller, eller gør noget. Altså, der, det var der meget lidt af lige der, så, så helt klart, det var, ikke sådan, det var ikke særlig vildt. Jeg så på um, et eller andet social medier, at Starbucks de havde uh, taget et billede af uh, de der kopper, man får, hvor der plejer at stå uh, David på, ikke? når du har været nede og købe en... Uh, og ja, så altså, på den ene der står der bare Jon Snow, og på den anden så har de skrevet alt det der, øh, som øh, Khaleesi øh, Daenerys fortæller om sig selv, hun er øh, stormboren, <laughs> og hun er det ene og det andet og det tredje, det tog i nærmest to minutter at fortælle det. og det var, øh, altså det var meget godt fundet på af dem, som de løber PR-stunt eller social-stunt, men øh, det viser i hvert fald en, en kæmpe forskel i, øh, altså hun er virkelig dronning og han, selvfølgelig er han også konge men han, det er ikke små om, han ikke, han gør ikke så meget ud af det Problemet er med de to, altså Daenerys og John, det er, at jeg synes faktisk, karaktermæssigt, så er der sket for lidt, Altså så er også det, vi snakker om, i følelse af sådan udviklingsmæssigt, at det er stadig det samme. Altså, den der Jon Snow er stadig den der forsagte type, og det, det, det, det er hans karakter, men man bliver bare irriteret på det, det samme. Altså, kom nu, hvad en mand gør eller andet. Og det samme med Daenerys, hun er ligefrem blevet mere utiltagende, synes jeg, som... Ja det her, synes jeg faktisk også. Altså sådan Selvhævende og umodende Konstant hele tiden Det der med, min ret, min ret Jamen ja det er nok. man prøver høre. Vi kæmper for det Det er ikke bare fordi man er født til det, du, det altså, Sådan går det ikke Sådan er det i hvert fald ikke gået for nogen af de andre Så man, man bliver lidt ja. irriteret på dem Og det irriterer mig også At jeg skal blive irriteret på ligesom hovedpersonerne Fordi sådan er det altid Men når jeg ser På et eller andet tidspunkt Så bliver jeg irriteret på dem der er en af hovedpersonerne Hvor jeg synes bipersonerne er interessant og det har jeg faktisk ikke ja. ikke haft så meget øh, indtil nu. Men nu kan jeg mærke, at det bliver sådan, ja, okay, finder jeg, nu gider jeg ikke se mere, det er nærmest, fordi hun irriterer mig. Og sammen med Jon Snow, ikke? Sådan havde det også med, hvad det Rob Stark, han hed? Rob Stark? Ja. Han var ja. den altså virkelig den allermest kedelige hovedpersonen, Inden han så døde der ved Red Wedding <laughs> Virkelig, virkelig kedeligt. Ja, ja. Altså sådan nærmest sådan corporate Alt er korrekt og det bliver gjort det rigtige Og nogle gange var han lidt sur på muren og sådan noget Men det, det var da også det eneste Ja, her var Mr. Right hele vejen igennem Det var selvfølgelig død sådan skædsomme Det er derfor vi godt kan lide dem der, der er lidt, lidt skæve. Det er derfor du godt kan lide en der Olana Og jeg vil sige, at Cersei er, er min nye favorit der, der er sådan der er nogle elementer at, at komme efter Altså bare hvis vi igen elegant håber videre til det der Element med Cersei, der Altså starten Hvor hun får sin hævn ja. altså det, det var, det var Møj fedt lavet og, man kunne, man sad sådan, yes, altså, og en fed scene også Afslutningsmæssigt Det står over for hinanden ja. uh, Og som, som jeg har læst mig til Så er der sådan, det er en af de der ting man ikke lægger mærke til I første omgang hvis ikke vi lige har fulgt med Fra starten egentlig, Det er at uh, hun nu Med den her scene med det hun gør Faktisk er blevet til The Mad King Altså den her konge, som øh, Jamie Lannister i sin tid stak ned. Som ja. vi også snakkede om sidste gang. Alt det, der kommer til at ske, det tyder mere og mere på, at det er det, der reelt kommer til at ske. Ja, jeg så en de der meget nørdede YouTube-videoer, hvor de snakkede om, at... Altså der var de der to... Øh, mor og datter, de står over for hinanden, og, og de kan ikke nå hinanden, lige en, en halv meters øh, forskel mellem dem. Eller i, i, i plads. Der er en scene, åbenbart i anden sæson, som vi har klippet ud hvor en af de der karakterer i sådan en flashback også ville prøve at redde en af de andre, som The Mad King slog ihjel. Jeg kan selvfølgelig ikke huske navnet eller det der. Men pointen er mere, at det her det er sådan et et, et eller sådan en homage, eller hvad skal man kalde det, på noget, som det egentlig har klippet ud, men som åbenbart har været med i bøgerne på, på en eller anden måde i noget flashback af, hvad The Mad King gjorde, ved at der var en eller anden, der skulle slås ihjel. Og han blev kogt i sin egen... Øh, i sin egen udstyr. Okay, så... nå ja, ja, Jamen, lige det var det, der var The Mad King, ja. hvor øh, det var Richard og Brandon Stark, de tidligere, altså ikke brødrene, men det var Ned Starks far øh, og onkel. Ja, og så har... Han blev kvælt, ikke? Det var det, jeg kunne forstå ud i den der video. Altså, ja, og det var Rickard ved... Stark, han, han blev stik på bålet, kan man sige, han blev hængt over bålet, og så skulle Brandon se på, og så Uh, det nu Havde de hængt hans svær Lige langt nok væk Og så en uh, lykke rundt om halsen Så vi så prøvede at få fat i sværet, sig selv Og det er ligesom Altså hele den der riske setup Sådan en ren source ting uh, Var noget som Matt King gjorde Altså den, den, den, den skøre konge Og det er lidt det som Søres endnu også gør Så vi ser at hun bevæger sig der af i, I stor stil Og det leder egentlig fint over til at Det er hendes måde at, at takle de der sand på, altså det er hendes hævn, og vi har jo så vidt set hævn før i forhold til hende der, der shame-dame, øh, øh, som hun øh, ja. smed ned i, øh, det kan være, hun lever stad sikkert stadigvæk, og... Øh... Man ved aldrig det her... Her, jeg jeg tror stadig, at hun lever og er rimelig medtaget og sikkert ikke er særlig menneskeligt mere, men det er sådan en helt anden sag. Men i hvert fald, hun, hun sætter de der to der ned og får sin hævn øh, på den mest øh, forfærdelige måde, ved at jamen, øh, den en af dem dør og sådan den kommer til at se på det resten eller hver eneste dag i resten af sit liv og må ikke dø, fordi ja, og så ikke så det, og der, der er hele hævnen. Ja. Og min udsætning til det er, at Jamie, som øh, når, hun, når han øh, så indtager øh, fordet der hos øh, Tyrells, og taler med Lady Orlando, der er fra sidste gang, at han har kæmpet for, eller i hvert fald overtalt Cersei til, at hun bare skal have noget gift, for det er overstået, det skal ikke gå ondt, og så er det bare ud af verden. Fordi der er stadigvæk et eller andet godt i ham, eller han, han har i hvert fald ikke de der tendenser til at skulle være sådan hævn altså sådan og ond og, og virkelig øh, modbydelig. Og, det, og der er i hvert fald en kæmpe modsætning mellem, øh, mellem Jamie og, øh, og Cersei her, på trods af den kærlighed, som, som de selvfølgelig har, både som øh, søskende og som, øh, som lovers. Yes. Jamen, der er ingen tvivl om, at det, det, det bliver lagt mere med op til, at der, de, er, de er vidt forskellige på mange øh, leder og kanter. Ja. Og det kommer til at klasse på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår. Ja, og spørgsmålet er det, er det Jamie, der laver, altså slår The Mad Queen i el, eller er det hende, der gør det af med ham, fordi... Øh, hen også på et tidspunkt kommer til at være i vejen. Ja, det er det. Og jeg synes, han er han er ret passiv, altså Jamie for tiden, ikke? Altså, uh, lidt i Orlando, der, hvor hun uh, siger, at det er hende, der har slået uh, uh, What's his name? Joffrey ihjel. Ja. Der står han, altså, man kan se, der, der kommer nogle følelser op, men, men han gør ikke noget. Altså, han vender sig bare rundt af gård, og går. Og da vores uh, gode dansker uh, Juron siger et eller andet med øh, analseks i forhold til søsigt, tror jeg, det er, <laughs> ja, som han har ja, til, Æ, der siger han heller ikke meget, altså, han, han bider rigtig meget i sig, og altså, Ej, han, er han gør tilbageholdende. ikke meget altså. ikke han er ikke, han, er, han er helt klart den, der har den største udvikling øh, i forhold til det, vi så fra starten, ikke, hvor han var den der kæmpe skidder. Ja. Nu han, øh, han er tilbageholdende, han tilbageholdende, øh, han holder igen. Det er også derfor, det er derfor, jeg tror, at det kommer til at gå hans vej. Altså, men, men, men igen altså Det er jo derfor at vi godt kan lide den her serie for den er så for, Altså Det kan meget være at han har været så tilbageholdende hele tiden Og det bliver også en stød Men, men det er bare sådan Hvis man tænker i normal udviklingsdramaturgi mm. Så vil det være derhen Hvor det faktisk lykkes for Jamie på et tidspunkt Fordi han er så tilbageholdende Han er ikke ligesom de andre Han, ikke, han mister ikke hovedet så hurtigt Men det er derfor det går fint At det netop skete på et tidspunkt Og så ja. går det ud over hans egen søster og der, der, som du siger, der er en kæmpe udvikling i, i ham som, som person. Øhm, det må man sige. Til den, til den gode side. Og øhm, hele Game of Thrones er jo ikke kendt for, at de gode altid har det super godt. Nej, men man kan sige, at vi, vi har i, i næsten seks har vi set de onde vinde, hvis man ser det sammen. Sorte og hvid, hvor Lannisters har fået alting, og dem der var Ligesom billedet igen, Mr. Rydeck, Rob Stark, Brandon Stark, Rickard Stark, alle de her stark familien, at det giver, lad os bare sige, grusomt galt for dem. Mm. Men nu begynder de lige så stille at dukke op. Nu kommer Arya meget vel i næste afsnit til Winterfell. Bran og Sansa havde et møde i Uitz. Meget creepy møde, han havde der. Ja. Altså, han er blevet den der særling, som ja. den der underlige bror, som man helst undgår til familie sammen med, ikke? Altså, super cool, way of fed ting at gøre. Brandly lige sætter sig ned og sige hej søs, Æ, var der ikke noget med, at du blev holdt på din bryllupsnære? Ja, altså, super det, det, det ser han jo sådan, altså, han snakker jo mere om, at det var en smuk kjole han øh, ja, havde på. Det var på. Ja, han totalt creepy. Altså, underforstået, jeg ved godt, hvad der er sket. Ja, jeg, jeg, jeg så med Jeg så over i hjørnet Ja, præcis Okay Ej, det er Bare, bare sådan, lige en altså, del hvis, hvis, hvis man er til øh, Til bryllup Eller til familiefest Og sådan Ah fuck Jeg skal sidde over for brand Det gider jeg bare ikke Ja for Ah, for det bliver er. en trælles aften Lam idiot <laughs> Men altså hvis, hvis, vi, hvis vi bare lige Holder os til det, Hele det der Winterfell også Som man kan sige Så Det så begynder at samle sig deroppe Der kommer helt klart Til at ske noget øh, den er jo stadigvæk I Dragonstone og skal have det her Dragon Glass osv. Men øh, med hvad der sker, når Arya kommer dertil, det er ret spændt på. Ja. Også fordi, at øh, det som igen en af de der relativt mange ting, som man ikke lægger mærke til, når man ser det første gang, det var hele det der med øh, øh, Master, Master Low, Lewin, eller hvad han hedder. Ham, Niels, den gamle. Ham der, ja. ja, ham den gamle i sin tid. Han, han, gemt alle, vide, han ja. har gemt alle. får lige at en sidebemærkning at han har gemt alle beskyder. Og jeg tænkte ikke yderligere over, det der er sådan finere, Så så jeg så den her artikel omkring 10 ting, du ikke lige vidste om det her afsnit, tænkte, det er perfekt, det læser jeg lige. Hvor det netop er, jamen prøv at høre, at hvis han har gemt alle de her ting, et, der kunne meget vel vække et beviser på, og det er det, som så Sansa findede, at Jon Snow i virkeligheden er en Targaryen. Mm -hmm. Fordi det her der ligget lidt sådan hensyn om, at ham her, Master Leroyen, det vidste han godt. Ja. Han vidste faktisk godt, de havde en snak for, jeg tror i sæson 1 eller 2 eller sådan noget, hvor det lå til. Og sådan er den anden, det der med Littlefinger, at han havde jo faktisk en del at gøre med, altså hele forløbet inden det vi har set her. Årsagen til at netstark tager ned og bliver til den her øh, hånden og, og bliver hugget hovedet af, alle de her ting er faktisk skyld, øh, det er jo Littlefingers skyld. Ja. Og det kunne man også godt ligge i, at det lå i de her beskeder. Ja. Så jeg, jeg tror, det har en betydning i hvert fald. Det tror jeg helt klart også. Og... Øh... Der er jo også på et eller andet tidspunkt, hvor Sansa, da hun var gift med Joffrey eller i hvert fald var fanget hos Lannisters, der skriver, jo, hun jo en besked om, at hendes far ikke er den rigtige konge og hun navn så ham og alt muligt andet, som Cersei fik, fik hende til. Og det blev også sendt med en ravn, altså ud til alle, alle konge, eller ikke kongerige, men alle undersorterne, altså de vigtige, derfor også til til Winterfell. Så den den må jeg også ligge et eller andet sted i, i det store bibliotek. Og det er jo, ja, det må den jo gøre. Det, det vil Littlefinger også kunne bruge til et eller andet, hvis det er, han finder ud af det. Og han er jo Jamen altid sådan at Hvis man har noget magt, så, eller rett sagt, hvis man har noget viden, så har man, har man magten. Og jeg synes, altså den der, hvor han siger, på, alt, på alle tider skal du forholde dig til alle mulige udfordringer, på, der, der kan ske i forhold til alle. Altså det der med, det er sådan en kæmpe stor... Sådan, mega-stratego, som han er i gang med. Altså, han spiller en stratego med dig og med mig og alle lytterne, plus hele Danmarks befolkning, og ser på alle muligheder, der er i alle spil på én gang. Det er simpelthen det er helt så fedt. fedt. Altså, det er sådan en, en supercomputer, når man er sådan AI-agtigt. Men han har jo, altså, man i, i den grad været tilbageholdende også i, i lang tid nu, ikke? Altså, ja, det har man, han. Men, der, er, der er en årsag til, at han, ligesom, at han er faktisk med i så mange scener, øh, men i reelt ikke gør han det, bare være der. Så, så jeg, jeg tænker også, at der er noget, der måske noget meget snart. Men hvad, hvad præcis det, det altså jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad, det er, han er, hvad det er, der kommer til at ske med ham. Men et eller andet måde, måske. Og altså det er jo en af de ting, jeg synes, der er ved ham. At han kan sagtens gå i baggrunden, når det der er mest hensigtsmæssigt for ham, fordi han skal samle viden, og han skal lige analysere på alle de her mange muligheder, der er. Og så på et eller andet tidspunkt, så, så bider han fra sig. Æh, og det er også ja. derfor han er en af mine yndlingskvarterere Og jeg håber ikke at han dør den her sæson Men jeg er lidt bange for at han nok ja, gør det. Ja, ja, det, det Hvis man der sidder ud som lytter og tænker Hvem skal jeg holde med Så har du en meget god rettesnord i At den som ja, Erik Sings har været Dem skal du ikke holde med Det er ligesom det der, vi, vi kan slå fast i Så ikke, du skulle ikke holde med Olana Du skal heller ikke holde med Littlefinger Fordi Nej. du bliver bare skuffet og ked af det jeg skal også hovedere <laughs> ja, lige præcis ja. <laughs> Det er <rigtigt. laughs> Men man siger, du så kan man sige Kunne du så ikke holde med sådan som Theon For eksempel, please altså, Nej, vi, vi, men vi jeg, har set, Ja, jeg kan faktisk også godt lide ham Men jeg tror sgu ikke, at ja. han, øh, han ryger altså, helt min Ej, Det, det, det ville være mærkeligt, hvis han røg ud i hvert fald Ja, præcis, så ikke fordi han har været igennem så meget øhm, Og jeg, jeg tror ikke, han bliver sådan en, anden, en kæmpe karakter men, men han skal nok gøre et eller andet Som enten bare At han bliver ved med at være den her total taber eller at han gør et eller andet uh, heroisk, men måske endda sådan uh, på accident. Ja, altså, vi har også ikke uh, Jarek Greyjoy, som er nu til taget til fange i uh, det nu? Ja, Kings Landing. Ikke? Ja, ja. Så, så der er jo ligesom der er også noget der skal bevæge sig den vej, og hun kan man sige hun, Denairs. Uh, man kan sige okay, hvad, hvad, hvad skal der ske her? Skal hun nu med dem der er tilbage i de her Ironborn? op og rade hende, næppe skal de befri Kings Landing nok heller ikke det der kommer til at ske så måske er der Theon der selv bliver nødt til at tage, tage, tage affære her og gøre et eller andet, men det bliver i hvert fald spændende at se om han får den der ja et eller andet der, der kommer til at ske i hvert fald ja, jeg så en uh, youtube video her den anden dag omkring de der direwolves, det var sikkert der er sidste afsnit Uh, og der, der ser man Theon som, uh, som, som ung, han har sagt, altså dengang han var, han var med hos brødrene der, ikke og han fik okay. uh, en ulv ligesom de andre, og så Jon Snow fik den, uh, den sidste wolf, som den der uh, white ulv uh, nu kan jeg ikke huske hvad den hedder, Snowflake eller sådan noget. Ja, yeah. Ghost. Ghost hedder den, ja yeah, okay, det er jo noget, noget vidt. Uh, men der, der står han er sådan lidt halvprovokerende uh, og arrogant, uh, men det fik uh, uh, Ramsey jo taget, uh, taget godt fra ham. Så han har jo ja. også gennem en, en kæmpe rejse, og så altså er det et spørgsmål om, om han får oprejsning til sidst eller om han bare bliver ved med at være sølge. Det bliver han jo nødt til, altså fordi nu kan man sige, den rejse, han har været ude på, den har været meget sådan op og op, og så bliver han ned, og nu har han bare været nede i, hvad jeg føler i fire sæsoner mm. eller sådan noget. Altså, jeg, jeg har ikke noget problem med, at han reelt bliver ved med at være nede. Altså, der ja. er folk i verden, som, som bare er nede. Det er også rigtigt, Erik. Det er fuldstændig rigtigt, det er... <laughs> nu kommer der sådan det en eller anden social øh... <laughs> Ja, det må man give dig det, Ej, det skal ikke den vej <laughs> Men øh, Apropos igen, læg mærke til overgangen her Nogle andre dernede ja. Det er øh, Sørsays, kan man sige, øh, Kasse, penge Den er jo øh, det jeg synes Det næsten var det bedste ved sæson øh, Eller afsnittet her det var jo, at vi lige pludselig fik uh, Mycroft, yeah. Sherlock's uh, bror. Hvis man har set Sherlock, den nyeste ved Sherlock-serie, så, uh, så ved man, hvem det er. Det er fantastisk, så fantastisk. Uh... Okay. Ja, ja, lige findes? præcis. Han er, han er genial skuespiller. Jeg kan ja. godt lide dem, han er på, sådan den der, man bare sidder og underspiller Høje Englander der. Og, og han har jo så The Iron Bank fra Bravo's, hvor han kommer og ligesom gerne vil have sine penge. Eller i hvert fald sikre sig den gæld, som de har til The Lannister, selvom de siger, den der betaler altid sin gæld. Så kunne der bare være noget sådan ironisk ved at hey, hvis det nu var at det ikke var ja, lad mig sige øh, nogle af de andre herre, men faktisk øh, penge der fik øh, fik dem til at gå ned. Altså, det, andet, altså, det, kunne være, det kunne være, sjovt, synes jeg. Eftersom man er bare er blevet tude ørnefuld med. Vandet ja, der betaler altid Spanien. sin gæld. Ja. Og så kan ja, okay, de, okay, nu har de jo lige fået øh, nu har de lige nuppet hele Tarel universet. Ja, det er øh, for pengene, ikke? Og det er også derfor, at hun sandsynligvis kunne sige, at om 14 dage så er Fortnite, så får du alle pengene tilbage. Ja, det er super rigtigt. Der, ja. var, der var noget komme efter der. Ja, for jeg, jeg, kunne, ikke, jeg kunne nemlig ikke, da hun sagde det, jeg, altså jeg har absolut ikke set den der, og det var sikkert også det, der var så smart ved hele serien. Altså jeg har ikke set, at, at de ville gå til angreb på Tyrrell. Men det giver også god mening først at tage Sand Snakes og hvad hedder det, The Ironborn, og så tage, nej det hedder ikke, Iron Islands. Jorah ja. og det, og, og og ikke? Og så tager Tyrell øh, bagefter. Altså alle dem, som, som hjælper øh, Daenerys. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal hun jo presses over til, at øh, ville have hjælp fra Jon Snow. Og der er hun jo, er hun jo stadigvæk ikke endnu. Ej, der kommer ikke nok til at ske et eller andet i næste afsnit, hvor det ligesom ligger op til det. Men det er rigtig Jorah, som jo ikke er Ironborn Han er fra ja, hvad det hedder Bear Island. Øh, men han er jo lige præcis tilbage Og han kunne godt være en der, der hjalp til Og rykkede ved nogle ting Men han er jo ikke en her Han er kun ham skal Vi skal sige Det jeg menede Det var ikke Sir Jorah Men øh, Joran og, og Jorah Og altså, hele det der Pilus slæng Nå, Hvad Jagger. hedder de? Hvad hedder de? Der hvor de kommer fra hvad hedder og det? De hedder Stormborn og Storm, eller det hedder ikke Storm, det er Iron Islands Iron Islands, der var et eller andet med noget jern ja, Jeg synes nok det var noget ja, ja, ja, ja. Okay, godt, så er, der, så er der styr på det Yes Æ, Nej, og det er du fuldstændig ret i Så Jorah, han kan jo ikke gøre helt så meget Men hans job er jo bare at finde tilbage til den Daenerys nu, her hvor han er blevet helbredt Ja, og så har han også Kuppet Samuel Tarly videre ikke Nu har han ja. fået den her belønning, kan man sige På mere og stå og bruge de der Lord Scrolls igennem Ja hvor det kan og, lære et eller om, ja. ja, lige præcis. Lure mig, om der ikke ligger noget der omkring de der White Wars. Et eller andet surprise. Ja. Er det det ja. kunne også være, at der, der står noget der omkring Jon Snow. Altså, uh, Jon Snow, hvem han er. Det, det kunne også meget vel være det var der, det var der. Altså, ja. det er jo... Det kommer... Det skal jo frem på en eller anden måde, og det, og det bliver nødt til at være meget start, vil jeg næsten sige. Så det kunne meget passe, også det næste afsnit. Alting kommer til at ske i næste afsnit, hvis du skulle være i uh, det bliver spændende. Vi er også allerede ja, halvvejs så Ja, sidste. Jo. Ved du hvad? Der var øh, en af mine yndlingspodcaster, som hedder Tom Merritt, som har øh, en podcast om øh, en masse, altså noget, der hedder Kort Killers, om ja, at øh, korte kortene og går over på Netflix og HBO og sådan noget. Han, mm -hmm. han snakkede om, at øh, I, hvis der på et tidspunkt, hvis de ender der, hvor Daenerys er nødt til at øh, tage op nu på, fordi hun bliver presset fra de forskellige sider, fordi det hele er vendt nu, som vi lige snakkede om før, ikke? Altså, at øh, Landers, nu... Ja, det, altså det er dem, der kører med klatten. De har tarrel-pengene, og øh, på vandet, der er det også dem, der øh, bestænder. Og de der er de er ingenting hver mere. Så, så, så på den måde... Øh, og Casterly Rock, der er de også presset, fordi de, de bliver også godt angrebet, de der unsolidt, øh, ude på vandet. Ja. Så hvis det er, at... Øh, at Daenerys, med dragerne og hvad hun har tilbage på, på, på, på sin castle der, hun skal op på sammen med Jon Snow, ligesom for at, okay, fin nok, Så tager vi det. Vi, vi flygter sammen, eller flygter. Vi tager sammen op på og så kan, har vi mulighed for at angribe äh, King's Landing. Så skal hun jo på og så er der også mulighed for en Jon Snow, fordi Jon Snow ville måske så tænke, jamen. Fint, for han med op opnå på. Jeg siger bare, at vi nok skal tage os af en Lannisters, men uh, så kan jeg lige få hende til at hjælpe mod uh, The White Walkers. Så hvis de alle sammen ja. flytter deroppe af, og så var det hans pointe, var ham der, Tom Marit. at hvis nu det var, at der kom en lille kamp, og der var en drage, der døde, og der ja. er nogle White Walkers, kunne vi få en White Walker-drage? Det, det kunne man vel sagtens. Hver eneste gang, der er nogen, der dør, så vil jeg gerne have, at de kommer tilbage. Og så skal de kunne komme tilbage med White Walkers. Altså både Hodor og... Hvad var det, hun havde hende der? Ja, det var danskeren. Det var Birgitte Be Hjortøren. Altså. Lige præcis. Men okay, vi vil også gerne have tilbage. Om så det bare bliver sådan... Du vil have dem alle sammen tilbage. Ja, tilbage. men bare som White Walkers. Og det, er sådan, det, det er kun deroppe, de kommer tilbage. Ikke? Jeg er ja. om, at det, hvis man dør eller andet sted, så er det ikke lige pludselig... Tilbage. Når The White Walkers kommer ned, så kommer alle lige pludselig tilbage. Så står vi bare der med sådan en god gang mod gensyn med klassen... Man så er 30 år efter næstdag Det vil fandme ja, så, igen, så skal man snakke med de der Som man ikke gad snakke med der i Ja ja, ja det bliver mærkeligt og mærkeligt det, det her program her ja, det er ikke så fedt ja. Men det bliver jo nærmest Det spændende når der kommer til at ske næste gang der, der, De bliver utvigelsomme nødt til at på øhm, Måske mere end de allerede har så, øh, I vores hoved, fordi jeg, jeg nu er der siger, kun fire ja, afsnit jeg, jeg... tilbage Og vi troede det var fem. minutter. Uh, men det kommer alt sammen i uh, næste afsnit Og det er allerede på mandag, så det kan man jo glæde sig til Ja, hvis vi rykker over til anbefalinger anbefalinger fra BingeCast Så vil jeg sige, så kan man Altså trykke sig et kast på Mere indhold på HBO For der er nemlig rigtig, rigtig mange gode ting på HBO Og den jeg har set, og som jeg har slugt på No Time, var faktisk Titelmelodien, der fejlede mig først Jeg hørte titelmelodien lyttede til den, og faldt ind i en bestemt stemning. Og så blev jeg ligesom slugt ind med det, og blev overbevist om, at det var en serie, jeg ligesom skulle sætte mig til at se. Og så så jeg starten af serien, og var allerede solgt fra det første, første billede med musikken og hele det her. Øh, Skuespillerwise, som vil sige, at jeg er ikke er en helt stor fan af sådan en som Reese, Reese Witherspoon, men Nick øh, Kidman er blandt andet med. Og så kan man altså ikke udenom, lidt, uh, Big Little Lies på HBO, synes jeg er en fantastisk serie, ikke mindst fordi den er reelt kun på, så vidt jeg husker, 8 afsnit. Mm -hmm. Så det er nemt at give sarkasme, det er nemt at elske, det er nemt at også og, øh, at blive overrasket over, for det hele setup'et igen handler om et mor. Men hvad der er præcis skete, hvad der er ikke skete, og ikke mindst, hvem er død, det får man ikke at vide før i allersidste afsnit. Meget genialt. Okay. Meget godt tænkt i måde at gøre det på, i stedet for bare den klassisk, her har du lige, men hvem er morteren? Her ved du overhovedet ikke, hvem der har gjort det, eller hvem der har død. Så du sidder hele afsnittet eller hele sæsonen igennem, og så sidder du lidt og hvem er det, jeg skal holde med? Hvem er det, Erik ikke vil godt kunne lide? Jamen, så er det dem, der bliver dø. så død. Så jeg helt klart anbefalingsværdigt øh, serien, Den kan man roligt sætte sig ned og se på, hvis der var en regnværdstab på en sommer. Det ved jeg jo ikke, om, om man får en regnværdstab på sådan en dansk sommer. Men hvis der var. Jeg kan så næsten det, ikke være mere på det. Det, ja, i den danske søvn. Ja, men hvad ja, ved af dem. Big Little Lies. Ja, fedt. Men du fik du lige mig lige til at tænke på, at vi glemte at snakke om øh, intromelodien, som vi har på i dag. Og ja. øh, jeg har faktisk ikke ikke at fortælle dig, fordi vi klipper jo altid på bagefter. Så får man lige lidt i hide scenes her. Men øh, den, som jeg har fundet, det er Game of Thrones, hvis det var i 80'erne. <laughs> yes. Og det er, øh, altså ikke altså melodien der lavet op til et, uh, sitcom til, eller hvad? Nej, hvis det havde været en dramaserie i 80'erne. Fedt, mand. Uh, vi sætter selvfølgelig så lige lidt længere til uh, uh, både vores anbefalinger og så uh, intro melodien uh, til 80'erne uh, fra Game of Thrones uh, i vores show notes. Uh, men det er altså virkelig uh, altså med, med synthesizer og alle de der ting. Og man, man, man skal gøre sig til den tjeneste lige at se. Intro med, øh, altså hele intro-delen, fordi jeg også lavede den ligesom, at det var en 80'er serie, hvor man øh, lige du, du kender den sikkert. Så ser man lige øh, en af hovedpersonerne, det kan være Daenerys som, øh, som kommer gående eller, et eller andet Og så øh, skifter det over til et andet billede, hvor hun lige kigger op til skærmen og smiler, selvom det ikke er skærmen, man kigger på. <laughs> yes, og så er det fuldstændig det okay, samme på dem alle sammen. Det er simpelthen så godt lavet. <laughs> Nå, endnu anyway. okay, en det, det kan man lige tjekke i vores show notes på bingecast.dk min anbefaling i den her omgang, det er faktisk til, uh, til børn, uh, og jeg har jo ikke rigtig børn, men det kan være, at det er noget for, uh, for dine unger eller for lytternes uh, børn. Det er en uh, serie, som, uh, en tegnefilmserie, som er fra 80'erne, måske 90', nej 80'erne tror jeg det er fra, uh, som er baseret på uh, Dungeons and Dragons, det der uh, spil og gaming og alt det der, ikke? Men for så vidt har det ikke så meget med det at gøre. Det handler simpelthen om, at det er en tegneserie, som jeg tror, der er 26 afsnit, hvor der er nogle relativt unge teenager, som skal ud i en Dungeons and Dragons ride i en forlystelsespark, og så sker der et eller andet ind i den der ride, og så bliver de så transporteret over til The Realm of Dungeons and Dragons, hvor der selvfølgelig er en Dungeons Master, som, som hjælper dem og giver dem et våben hver, så der er en af dem, der får sådan en en, cross, en, hvad det, en en bue, og der er en af dem, som kan gøre sig usynlig, og der er en, som har et skjold, og der er nogle andre forskellige ting. Men det er, øh, og det, det er meget, altså, det er lidt barligt, men på den der sådan gode måde, ikke den der, sådan, vi skal prøve at sælge nogle produkter, øh, som, som, øh, hvad hedder de, øh, som Lego og, og andre finder på nu, og Fisher Price, og hvad fanden de hedder, ikke? Øh, den slags er det ikke, men det er, altså, nogle ret gode øh, afsnit, hvor der, altså, der er sådan noget som, som det, lidt kærlighed, eller i hvert fald glæde for hinanden, og vi øh, altså, skal prøve at finde hjem i hvert afsnit, og det er, det er faktisk ret fedt, fordi der er selvfølgelig også en ond, som hedder Avenger, og det er øh, Optimus Primes stemme, som altså, er den samme mand, der står bag Optimus Prime for filmene, altså øh, Transformers filmene, og så ham her øh, Avenger. Og Vindjer, han, han er en demon, han har sådan et, et, et horn i panden og har en flyvende hest. Og så har han en shadow demon, som, som altid er i skyggerne. Men altså anyway, det er, det er super, super fedt, og de er alle sammen på YouTube, så det er sådan noget 20, 22 minutters afsnit. Og det er lige til at sætte børnene inden for højden. Erik, som 8, 10, 12 år. Nej, jeg kan faktisk sige, da jeg var 8 år, der flyttede jeg til Danmark fra Holland. Og på det tidspunkt så viste man de her uh, Dungeons and Dragons film i fjernsynet uh, på en eller anden hollandsk kanal. Og det kunne vi så ikke se mere, fordi Danmark havde på det tidspunkt vist at vi kun DR. Og der kunne vi ikke se noget som helst. Så min morfar, han det simpelthen på VHS-bånd, som han så sendte op til Danmark. Så vi kunne se Dungeons and Dragons uh, i Danmark med, uh, med, med hollandsk sprog. Det er så på engelsk på YouTube nu, ikke? Mm -hmm. så, så store fans var vi af det. Så det vil jeg gerne give videre Amen. til alle jer, der har et unger unge omkring... Uh, de der øh, 8-10 år eller sådan noget, Det er helt klart anbefalesesværdigt Det er stærkt og det er sjovt du siger at jeg Lige pludselig kan jeg huske den Jeg kan huske at jeg set den Jeg kan huske stemningen Jeg kan huske hele det der altså, det, er en, det er ikke en serie jeg har set Før øh, og, og siden og, ja, ja. ja, ja. og jeg kan godt huske det der det er Peter Cullen hvis man skulle være i tvivl Der ligger i det Det er Optimus Prime Det er helt genialt Meget dybt perfekt stemme. Så jeg kan godt huske det der Det Perfekt anbefaling. Den er helt med taget videre. Den skal jeg give mig i kassen. Hvad, hvad siger du, den hedder? Den hedder Dungeon and Dragons. Yeah, Dungeons Dragons? Ja, Dungeons Dragons Cartoon 80's. Bare skriv det, så skal de nok komme. Og der er nogen, der har lavet, uh, okay. lavet lister, så man bare kan se dem ude i en køre. To uh, gode anbefalinger videre her fra BingeCars. Der er, som du hører, absolut ikke tid til at lytte til meget mere her, fordi du skal lytte til at se alle de her serier, <laughs> og ikke mindst gøre så klar til, uh, at uh, yeah, Game of Thrones uh, sæson. Eller afsnit 4 kommer tilbage på søndag. Og øh, når man har set det, så prøv lige at skyde os en tweet eller en, øh, en LinkedIn eller en Facebook eller gøre et eller andet. Bare lige øh, sige hej, nu har jeg set med. og man lytter med, og det er på øh, Snapchat -E i og Snapchat Og så er vi ellers øh, tilbage på øh, lørdag i næste uge med øh, sæson 2. Afsnit 4 af